Има ли място темата за човешките права в времена на политически турбуленции? Днес е Международният ден срещу расовата дискриминация по повод на полицейската стрелба срещу протестиращи жени в Южна Африка, обиван за международен от ОНЕ в далечната 1966 А неодавна в София се проведе форумът права, организиран от организацията Действия", Действие, чиято мисия е промяна в живота на ЛГБТ и Куиер хората в България. Правно признаване, социално включване, на тези хора с различна сексуална идентичност в обществото, в което да се чувстват сигурни и признати наравно с хетеросексуалните. Не само сексуалните различия, обаче бяха в фокуса на форум права, но и теми като социалното включване бъдността, различията по с раса. Отношението към беженците и мигрантите все теми, подмитани под килима от институциите, въпреки че на хартия всичко у нас е наред. Добър ден, казвам на адвокат Деница Любенова от Организацията Действие. Здравейте. И Кадрин Хасанов от Асоциация Интегро. Чуваме ли ви? Здравейте, господин Хасанов. Здравейте, чуваме се идеално. Здравейте на вас и на вашите слушатели. Кадрин а, говори по темата виновни ли са бедните в България за състоянието си, но да започнем от а, там. Добро ли е времето за човешки права и равноправие в България? Адвокат Любанова. Ами... Аз честно да си, да си призная, в България, особено в последните няколко години на политическа криза, бих я нарекла, а, времето става все по-ненавременно за даване на превес на правата на човека. Заради политическата интрига и политическите драматурги или? или... Ами, не мога да кажа дали е това е основната причина. Това е сред причините, но някакси в тези последни 20 години от развитието на демокрацията в България, някакси темата за правата на човека така и не стана приоритет на нито, на нито едно правителство, ни изобщо на, на политическата класа като такава. Интересно е, че изключвате първите десет, когато стремейки се към Европейския съюз, влизане в Европейския съюз, превръщането на България в част от цивилизования Запад, цялата условност на това казване, като че ли темата за правата беше по-важна? Най-малко, за да отговорим на стандартите. На стандартите, а и аз не мога, честно казано, да говоря за тези първи 10, тъй като не съм била много пълнолетна по това време. Но да, тогава, в тези първи 10 години на а, ali, след 90-та след, 90 след падането, и, да, падането на Белинската стена а, все пак имаше някакво изискване и от страна на Европейския съюз за влизане на България закон за защита от дискриминация това бяха се основи, които трябваше да бъдат поставени, положени и имаше изискване от западния свят и те са казано. поставени, положени, има го в Конституцията има го в законодателството Въпросът е какво правим от тук нататък правим недостатъчно, казвате вие сега, да попитам какво виждате в политическите казуси а, в тази политическа турбуленция в момента, вероятността, съврема на България да има за втори път в цялата си свободна история жена премьер, изглежда все по-малко вероятна и то заради размяна на реплики. Ние чуваме, чуваме тона, включително, включително в казуси като един съвсем-съвсем пресен. За пореден път политик си позволи с недомлъвки да слага в дискриминационни рамки. Визираме интервюто днес на бившия финансов министр Владимир Горанов за предаването преди всички, защото се наложи водещата Силвия Валикова да контрира в ефир дискриминационни нюанси. Така, меко ще се изразя. Какво се случва с човешките права в България според вас в момента? Ами... Честно казвам, нали, това, което а, бива съпоставено и вчера, и днес в ефир, с което нали, вашите колеги са се сблъскали, а, със сигурност, а, възможно, потенциална дискриминация, дискриминационно отношение, но това, което... Сексиски същност... език го нареча С... да за Ян Кюрянов преди включително, Но това, което всъщност ние трябва да си дадем сметка е, че не можем по никакъв начин да разделяме, да а, принизяваме възможността на човек да върши своята професия, да бъде политик, да бъде адвокат, да бъде а, обществена фигура, ако щете, а заради това дали той е Жена? дали е а, хомосексуален човек, дали е а, ром. Не можем да си позволим в, в, в 21 век... да Разделение по пол, етнос, раса. И сексуална, преди... и сексуална ориентация в връзка с качеството на едно лице да упражнява своята професия. И не трябва да го правим. Сега, да включим Кадрин Хасанов а, в този разговор. Пак ще кажа Асоциация Интегро в Разград а, и темата за бъдността. Тя как се вписва в голямата тема за човешките права? Защото за много от нашите слушатели а, да, бедните хора могат да не са мълцинство, а по-скоро да са мнозинството в България. Защо обаче според вас това е, това е проблем, социален проблем, който води до тази маргинализация, която изживяват хората от различни мълцинствени групи по други показатели? Темата за бедността всъщност е много широка и трябва да отбележим, че България е на челните места в Европа по, по бедност и по хора затръшени от бедност. А, по принцип с бедните хора се работи изключително трудно, защото комуникацията с тях е трудна, а, трудно разбират, трудно предприемат действия, които да ги изведат от а, тази бедност. И много хора избегват да работят от бедни хора. Но разбира се, това е нещо, което не трябва да ни отказва. Също, когато един човек е беден, той е много силно ограничен от гледна точка на това да се възползва и да прилага своите права. В а, нашата работа с, а, хора, които получават месечно социално подпомагане, ние се, се сблъскваме с невероятно а, травми... емоционално травмиращи нас истории за бедността на хора, които до такава степен нямат достъп до обществени услуги, че е много трудно да бъдат изведени ситуацията на маргинализацията, ако няма последователна социално мотивираща работа с тези хора. Всъщност казвате, че социалната им маргинализация заради това, че живеят в бедност, е това, което ги обединява, доколкото разбирам, защото няма значение в това социално маргинализиране на бедните хора, няма значение дали си беден представител на ромската общност или пък беден представител на българската общност. Бъдността става доминантата доминантната за, характеристика, така ли? За съжаление точно така, въпреки, че има известни а, разлики в характеристиките на бедните хора след мнозинството и на бедните хора след мнозинството. Но а, следва бих желала да подчертая нещо много важно. Много често ние поставяме бедните хора в една рамка в нашата глава и не си даваме а, сметката, че всъщност всяко нещо в този живот си има причини. И ако не стигнем до същността и корена на тези причини, ние никога няма да може да разрешим един проблем. А когато ние тръгнахме да работим по темите за бедността, също си имахме нашите предварителни нагласи, но когато започнахме да дълбаем защо тази ситуация с определен човек е такава, всъщност стигнахме до дълбоки ем, структурни причини да има бедност. Структурни причини, които не зависят само от бедните хора, а зависят от институциите на нашата държава. Например, в е, общност, в едно село, в което 90% от хората нямат достъп до вода от 50 години е един от факторите, които поддържат тази бедност. Ако в едно голямо населено място от 5000 души идва лекар само два пъти в седмицата и хората буквално се налага да се бият един с друг, за да могат да влязат и да се прегледат, това е един много сериозен фактор да се поддържа бедността в тази Общност. Ако ви разбирам правилно, ако си роден в ромската общност, е по-вероятно да бъдеш беден, отколкото ако си роден в а, общността на мнозинството. Има го, има го този момент. Точно така е. За съжаление, историческите фактори с развитието на, на състоянието на ромската общност са довели до това, че ако си роден в ромска общност, която е Например, в, в провинцията вероятността да попадеш в групата на бедните и пъти по-висока. Сега връщам се към адвоката Деница Любанова в студиото, за да попитам, кои остават зоните, в които в по-голяма степен е трудно да се отстояват правата на различните и на малцинствата. От форумът, какво е усещането ви? Там разгледахте състоянието на беженците, мигрантите, отношението към тях отношението към сексуално различните, отношението към различните етнически малъцинства. За какво е най-трудно да се говори и кои са най-дълбоките табута? Честно казвам, е, за всичко е трудно да се говори, за всичко не се говори. А, всъщност, нали, а, така доказано и е то а, много ясно се вижда по време на предизборни кампании и преди а, избори. Трите групи, които са най-често обект на омраза и на дискриминация и на посегателства, включително физически, са роми, беженци, лъгъбата и хора. Но това не бива да изключваме и а, жените. Всъщност една от темите, които беше засегната и на форум права е разликата в заплащането мъже-жени. Все още в, и в България, и в Западна Европа има разлика в заплащането между мъже и жени за една и съща позиция, за една и съща квалификация. И това само по себе си говори за липсата на равнопоставеност. Сега, интересно ми е да питам, тъй като вие водите много дела за даване на статут на закрила на руски граждани, които са уязвими заради политиката на режима в Русия спрямо хомосексуалните. Там хомосексуалността е квалифицирана като престъпление или босса. А, едно съвсем ново журналистическо разследване на свободна Европа установи 8 начина, по които Русия в кавички лекува лъгъбата общността, включително а, на осмо място е така нареченото коригиращо изнасилване. Имате ли коментар върху това и смятате ли, че в България има кръгове, които си представят политики спрямо сексуално различните в България, по подобие на руските? Със сигурност в България има а, подобни кръгове. някои от тях са и политически представени а, такива, а, в които нали, а, се приемат и се предлагат начини по който да се въздейства на лъгата и общността и да бъде заглушена тя. А, това, което всъщност се случва в Русия и, и то, много ясно, то беше ясно от, още от преди а, започването на войната, но а, това, което а, много ясно в момента се случва е наказания, включително Включващи затвор, включително тези така наречени коригиращи изнасилвания, които са част от а, те, а, така, пред, по, по, възможните терапии, по техните сметки, възможни терапии, за да се върне едно лице към а, нормалната в кавички, т.е. хетеросексуална ориентация. Но всъщност най-важното е как България приема тези търсещи, за закрила лица. Защото всъщност България все още и Държавна агенция с Беженците все още не може да възприеме и не възприема тези лица като такива, на които, на които трябва да бъде дадено обежище по смисъл на закона. Да, тя е готова да ги върне, т.е. отказва обежище. И аз се питам всъщност, известно ли и е на агенцията и защо на българската съдебна система, ако мога да се подведат по този наменател когато с лекота отказват статут, какво ги чака тези хора, ако се върнат в този режим. Защото има и други примери. Пак днес съвпадение. Става една година от приемането на закон срещу а, хомосексуализма в забележете Уганда. И това е една от най-екстремните стъпки. Там на практика а, може да бъде рискувано и смъртно наказание. Известно е на Държавна агенция за беженците и на съдилищата, които разглеждат тези дела. Особено когато част от екипа на Лъгвата организация Действие представлява тези лица, ние представяме включително на Съда и на ДАП проучване и доклад за състоянието на правата на човека и специфично насочено към лъгбата лицата, законодателство и изобщо ситуацията в конкретната държава. Така че не можем да кажем, че не е известно. Завършваме с въпрос към Кадрин Хасанов: какво според вас трябва да направят институциите? Какво очакват хората, които работят за човешки права като вас, от институциите в държавата? За да, за да кажете, че наистина България предприема мерки за равнопоставеност във всичките й аспекти? С едно изречение, господин Хасанов. Благодаря за въпроса. Това, което очакваме от институциите е да не бъдат рестриктивни и наказващи, а точно обратното подкрепящи и развиващи. Благодаря Ви, адвокат Деница Любанова и Кадрин Хасанов от Асоциация Интегро в Разград. Деница Любанова като представител на Организация Действие. Това е организацията, която стои зад форума Права.